Оголосив вісімку, а кинув дев'ятку. Я вернув йому карту. Він упирався, казав, що оголосив дев'ятку. Я підвів очі до чортенят. Скажіть, хлопці, яку карту назвав ваш батько? Чортенята шморгали носами, одне від хвилювання висунуло червоненького язичка, а я не давав старому чортові оговтатися. Скажи, а ти те, чортицею ще спиш? Хіба ж можна, при дітях?» Та у них жилибонь самі під запаски заглядають. Чертенята засоромилися, а я й далі вгадував по їхніх губах, які карти бере до рук їхній батько. «Ех, оце б ще по церкінні, зітхнув. Може, хлопці привісуть? Ти ж не пияк. Не пияк. А люблю добру чарку, добрий тютюн і молодицю з товстими п'ятами. Тхе! А що ще маю любити?» Горілка та тютюн забирають силу. Все наше життя – розтрачення сили. Саме самого до висохлої шкіри, до жовтих кісток. Приходимо молоді, дужі, а ти – Сократ. Не знаю такого. Життя – це ковила по плечі. Тюнь розриває грудьми, і тиква з каженою, і тютюн – Викориш люльку, а той дух тютюновий стоїть у степу цілий рік. І корчма при дорозі, які такі ладні, веселі дівчата. А вірність, а милосердя, а розум. Я розумів, що нечистий шкелює, хотів пошкелювати й собі, та зненацька мовив серйозно. Так мало милосердя у світі. То що, по -тягчені? Я не п'ю. І очів карти, невпевнений, знічений. «О, брехня! Нема такого чорта, який би не пив!» Чорт сопів, при тому видував з носа великі руді волосини, і те було неприємно. «За картами не п'ю!» «Тоді твоє діло зовсім кепське!» І показав свої карти. «Ти костир шахрайський!» З лютістю прохрипів, промекав чорт, «та так жалібно!» що якби не завдавав мені картярського шахрайства, пожалів би його. Чортенята заплакали. Я кинув у куток сто талерів, і одягнув шапку. Хотів підвестися, але чорт схопив мене за руку. Е, ні. Я виграв чотири рази. Якщо ти навіть виграєш останні два рази, то увесь круг все одно за мною. Хочу одігратися. Я сміявся в душі над чортом. Такий він був зобижений і збентежений. А за що батько-сина був? Не за те, що програвав, а за те, що одігрувався. Оближ свої жарти при собі. Чортові очі горіли зловісно. Я міг скінчити гру, але подумав, що тоді не чистий шкодитиме мені. Може й зараз щось заподіяти? І погодився. Гра стала важкою і нецікавою. Чорт гнівався зловісно, бликав очима, але те й знай, тасував карти. Виграв тільки двічі, а то все програвав. А мені масті шла до рук, вже й чортенята посунули від батька, посідалися на лаві і звідти злякано зіркали на мене. Уже чорт міняв гру і так, і так. Але йому не велось Та й я, дайте похвалити себе хоч раз на віку, у картах, зух, з виразу чортових очей, супіння, похрюкування, щоразу здогадувався, яка в нього карта. Лізте мені в прикупчині. Того ніколи не можна видавати, яка в себе карта. Я плів кільця по потрійні, по трійні, вдавав, що в мене карта погана, щоб чорт подумав, що вона в мене гарна, а вона в мене справді погана. Не наче той мошко, Якщо я скажу Хаймові, що їду до Бердичева, то він подумає, що я їду до Житомира, а я таки справді їду до Бердичева. Я до свого Бердичева доїхав, втомився і рішуче підвівся. Все. Чорт трусився, чорт плакав, хапав мене за поле кунтуша. Гравці, котрі програють, всі такі, жальовідні. Але я стояв непохитно. Закінчили, хочу спати. Ну, ще один раз. «На твій хвіст!» Чорт сфарфувався, підхопився, та так, що чоботи лишилися накилими, а він засокотів копитами. Він накульгував на одну ногу. Під копитами деміло. Вхопив чоботи, зловісно бликнув на мене очима, у дверях зупинився, одмінився увесь, став похмурим і грізним. «Ти від мене не втечеш, я давно пантрую за тобою, ще поплачеш!» Хряпнув дверима, Болючи вдаривши по лобі меншого сина, чертенята кинулися за ним. На підлозі лишилися чорні звуглені від копит. А я ліг на лаву, вже крізь сон подумав, що треба порахувати гроші, однака вирішив зробити те в досвіда. Досвіток проспав, прокинувся від грюкоту у вікно. Вже зійшло сонце, кімната наповнилася золотим світлом, кілька променів грало на кахлях. На козаках та гарматах, і здавалося, що гармати плюються полум'ям. Свічка доворіла, стекла окапинами в просо, і там білів великий блискучий корж. У кутку було порожньо. Розім'яв за коржаві лівоночі взуся. Я стояв на ґанку, господар хати на землі, наставив на мене колючу бороду. Живий. Він і радів мені, і трохи аж досадував, що зі мною нічого не сталося. Виходило, неначе збрехав, адже всі інші ночувальники втікали з хати ще з вечора. Як бачиш? Хм. А були? Були. Я видивлявся біля ганку, слідів не видно ніяких, тільки ж менка свіжого посліду схожого на козячий. Скільки? Звечора одно чертиня. А тоді троє, батько з синами. І що ви робили? Грали в карти на гроші. Хто ж виграв? Якби програв, не стояв би перед тобою. А де гроші? Немає. Мабуть, чертенята покрали, поки я спав. Сонце так ласкаво, так приємно лоскотало мені обличчя, що я приплющив очі. Отак ось стояв би й стояв.